Оставсь Петро, як остуджений. А Черевань собі стоїть, мов сон йому сниться. Тарас Сурмач давно вже од'їхав, як ось Василь Невольник з кіньми. Упав Петро на коня і полинув за запорожцями, як тут йому назустріч старий шрам. «Куди се ти мчишся, синку?» «Тату, знов запорожці хочуть ухопити Череванівну!» «Покинь тепер усіх Череванівень, синку!» каже понуро Шрам. «Нехай хапають, кого хотя! Рушай за мною! Нам тут нема більш діла! Закльовала ворона нашого сокола!» Нічого й сказати Петрові. Поїхав за панотцем, похиливши голову. А серце, тип сказав, надвоє розірвано. Аж ось гукає черевань. «Бгатику! Пострівай! Дай хоч подивитись на тебе!» Зупинився Шрам. Десяти, бхате, був усю завоюху. «Що про те питати, чого не вернеш?» – каже Шрам. «Прощай, нам ніколи». «Та бо постривай, бо! Куди вже ви отце? Ну, бхате, от я й на раді з тобою був, бо дай ніхто вже не діждав так радувати. Що ж з того вийшло? Тільки боки потрутили, та один розбігака трохи не вколошкав». Що ж мені ще звелищ чинити? Шкода вже тепер нашої праці, брати Михайле, каже Шрам. Їдь собі з Богом до хмарища. Скажу, мабуть, швидко. І усі амінь. А не будеш же мене більш узивати, Барабашем? Питає Черевань. Ні, каже Шрам. Барабашів тепер повна Україна. Єй Богу, брате, як кричав Сомка, так що трохи не луснув. Ох, у нещасливу годину, брате, ми виїхали з Хмарища. Як то, моя Леся почує про всю раду? Підождіть же, куди ж це ви, братці? Куди ми їдемо, відвітує Шрам? Там тобі не бувати. Та по правді сказавши, брате, я й не хочу. Дове і під не могились. Ось до якого часу облукаю, не обідавши, а бідолахо Сомко. Що він тепер? Ну їдь же собі, брате, обідати, каже Шрам. Нам ніколи. Прощай. Прощайте й ви, братці, та заїздіть упоравшись хмарище. Вдаємо, може, раз лихом об землю. Ні вже, – одвітує Шрам. – Тепер про нас хіба тільки почуєш? Прощай навіки. Дай обнялись обоє перший з Череваним, а потім з Василем Невольником. Петро щиро стиснув Черевання, прощаючись. А той, мов догадався, дай каже. Ой, бгатику, чи не лучше було б, якби ми не ганялись за гетьманами? З тим ми роз'їхались. Шрам повернув на Козелецький шлях. Черевані з Василем Невольником вернулись до своякового хутора. Василь Невольнику тирав рукавом сльози. А Брюховецький тим часом бенкетував у Ніжані. У ту, бо нещасливу годину справді так лучилось, як мовив Галка. Де кричать, а де співають, де кров лють, а де горілку п'ють. Коли Брюховецького сидить за столом князь Гагін з думними дяками. «Люди поважні!» що не з гайдамаками б їм бенкетувати. Так отоже золото того наробило, що безбожний харцезяка став їм у повазі, а щира душа мусить погибати. За золото не звонпили ошукати свого царя, що дав їм у всьому віру, не звонпили через того іванця наготовити кривавих буч своїм землякам і з нашим безталанним людям. Хто ж бо того не знає, скілько опісля розлито на в країні крові через іванцеве лукавство, да через неситу хтивість московських воєвод. Гуляє князь Гахін із Брюховецьким і сповнюють червоним вином кубки, бенкетують на людське безголов'я. Скрізь і в світлицях у колодія, і на подвір'ї сидить поза столами городова козацька старшина з запорожцями. Усе то ті, що нижком поякшались із низовцями, да ради свого панства запродали Сомка Іванцеві. Невірні душі. Тепер уже іншому й трунок не ліза в пельку, іншому так тяжко, як тому юді, де вже нема воротця. Треба брататися з розбишаками. А ті, окаянні, сидять за столами в чужих кармазинах,